Já jsem chtěl přece jenom začít a odpověď má, nebo spíš zarezonováním bych to nazval, na ty četné dotazy, které se tady sešly. A pravdě vám můžu jenom říct, že jeden je lepší než druhý. A jsou to moc dobré otázky. Ale vezměmež to tady po pořádku. Pracuje buddhismus také s pojmem Ahimsa, nenásilí vůči lidem a přírodě. Myslím, že včerejší vyrozumění na téma toho prvního etického předsevzetí nezabíjet. jože no, že to bylo poměrně podrobně popsáno celá ta tématika a vlastně je to velice společná, společná oblast, která v hinduismu nese e, název Ahimsa. A, um, určitě v hinduismu budou některé Některé aspekty tohoto přístupu A ještě víc zesíleny, než jak jsem to včera podal, jako to první etické předsevzetí. Je to trochu tím, že v hinduismu možná je ta, ta čistota mysli trochu víc, víc vyzdvižena, víc, víc zdůrazněna, než v buddhismu, kde právě v buddhismu je zase moudrost na trochu více akcentovaném místě. Jo, a může to být právě rozdíl mezi těmito, těmito systémy. Já jsem vlastně otevřel náš kurz takovým vyjádřením, že budhova cesta od toho stavu, ve kterém se nacházíme až po nejvyšší závěrečné osvícení, je vlastně nebo transformace, která se dá zmapovat. Jo, a bude sám o tom v té jedné sutě to při, přirovnal k sedmi dostavníkům. Um, abych k tomu jako přikročil ne, direktně, je to vlastně sedm stupňů čistoty. My jsme vlastně otevřeli tento kurz dost podrobným popisem té první čistoty. Síla vysudí. A, a vlastně včerejší rozhovor se týkal především té etické základny, to je, to je přesně ono. Ta druhá čistota se jmenuje čita vysudí. A čita, čita jako mysl nebo vědomí a vysudí čistota, tak je to, je to tato druhá, druhá čistota, která je, řekněme, různě, různě pojata v různých duchovních systémech. Mnohé duchovní systémy na to dávají právě tu největší, největší důraz. Jo, v buddhismu je to čistota teprve číslo dvě a dalších pět nad tím. Jo, takže z tohohle, z toho e, zařazení a také mm, si dá odvodit jistá jistá rozdílnost, ale říká mi je to jenom jistá malá rozdílnost a v přístupu ke konkrétním věcem, jako jsou třeba peníze, sex, nebo, nebo například tady právě ta důslednost vegetarianismu a vůbec přístup ke k zabíjení hmyzu například. Jo, budou tam trošku rozdíly v tom. Všechno je to jedním směrem, to jsme si hluboce ujasnili. Jo? Ale směry, které více spočívají právě na meditaci samatá, to byla ta meditace koncentrace, kterou jsme dělali v tom prvním dni, tyto směry duchovní budou tíhnout víc k té inspiraci ideálem. Jo, bude to tam silně podtrženo. Budou to směry, které mají v sobě silnou devocionalitu. Budou to směry založené hodně na víře. Jo, a s, s, to všechno vlastně se dá pochopit, že mm, jo, se to nakonec o, bude nějakým způsobem obrážet i v každodenním životě. Takže tito lidé budou mít mnohdy dost takový absolutistický přístup a právě k těmto zónám, a k tomu zabíjení hmyzu, a k penězům a k sexu a ke kariéře světské. Jo, budou, budou od toho velmi silně odkloněni. Takže... E, zabývat se penězma mnohdy budou chápat jako věc nečistou nebo takovou stahující a e, sex nejlepší vůbec ne e, zabíjení hmyzu nepřichází v úvahu a e, to ať to dělají jiní ale, ale my ne a e, e, nějaký světský kariéry a se nejlépe hodně hodně vyhnout, vystříhat, protože by to uh, po, um, znečištilo mysl. Jo, takže um, tyhle ty hlasy a právě Ahimsa, jo, takový to absolutní, absolutní pohled, rovnost vždycky těch směrů i v tom hinduismu je tolik, jo, takže i ta Ahimsa v hinduismu bude pojímána velice různě. Odstupňovaně. Jo, ale rozhodně se tam najdou i směry, které to berou hodně absolutně, hodně, hodně definitivně. Že existují sekty, které nosí šátky před obličejem, aby náhodou nevdechli hmyz, nevdechli komára, protože by si s tím znečištili karmu, podle jejich pojetí. Že to neodpovídá buddhistické, buddhistickému přístupu, který je mnohem. A méně založen na víře a devocionalitě a mnohem víc tam právě přistupuje, postupuje do popředí moudrost, pochopení, přijetí, poznání, jak věci opravdu jsou. Jo, takže v tomto, v tomto spektru tam, řekněme, budou jisté rozdíly, a trošku jsem tak jako naznačil styl života toho, kdo, kdo se bere tou cestou samatá, nebo vůbec směry, který usilují o a, takovou nesmírnou čistotu mysli. Možná, že by bylo dobré si rovnou tady i zmínit, jak to vypadá v těch směrech vypasaná a co je, řekněme, takový životní výraz, životní nebo jo, přístup člověka, který se vydal budovou cestou v hledu. Právě v těchto oblastech, které jsem vymenoval, většinou tam bude přístup mnohem takový, takový vyváženější, takový, který je blížší právě tomu každodennímu životu. Ne, ta cesta nebude tíhnout k žádným extrémům. Je to jedna z věcí, které Budha vlastně v tom prvním kázání a vůbec tím, tím, tím začal učit. To jsou první Budhové slova po osvícení. Těmito dvěmi cestami se člověk nemá vydat. Jo a, a vymenovává tam právě ty extrémy. V, v, v, v konkrétním případě tam Buddha právě jmenuje cestu Askeze, poněž to byla cesta, které se velmi dlouho věnoval a bylo to v té době dost jako mm, in. A ta druhá, druhý extrém, cesta požitků. Cesta nedůstojná, cesta postrádající hloubku a vhled. Takže tyhle ty dvě askezy, sebe mučení, to byl jeden extrém, který Budha v té první řeči zřetelně odsoudil a zrovna tak cestu požitků a požitkářství. Jo, a, a, a vlastně zdůraznil Majima Patipada, střední cestu, cestu, která je vyvážená. Takže v tomto rozměru, v tomto, v, této, v tomto formátu určitě budou rozdíly mezi tím, kdo, kdo usiluje o takovou tu závratnou čistotu mysli, s tím spojené v nory mentální, v nory mysli, v nory vědomí, a cestu poznání, která směřuje k poznání všeho tak, jak to je. Jo, a tak trošku by se to možná dalo symbolizovat jako cesta, která je tažená ideálem a cesta, která je tažená pravdou. A pro tu cestu v hledu, jaký je asi životní výraz? člověka, který se vydal cestou poznání, cestou vhledu, cestou moudrosti. O tom je totiž ten na ten kurz. <laughs> Uvidíte to z charakteru té meditace, jak, jak bude dál, dál upřesňována instrukce. Jo, jak tento směr si jde za pravdou za každou cenu chce poznat, chce vidět skrz všechny fenomény, všechno, co se, co se na nás tváří, že je to takový, ten, ten vhled, tomu moc nevěří a vždycky si to chce přeměřit a podívat se na to sám a vidět skrz to, jak to vypadá a, a dobrat se toho, jak to opravdu je. Doplním, doplním tohleto. Většinou tomu právě říkám nirvána všedního dne. Co to znamená? Jo, jako, jako výraz. Um, co to znamená? Um, na té budově, budově cestě ta první věc je vždycky to poznat a teprve druhá věc je to změnit. Jo? A je to mnohdy tak, že když skutečně splníme ten první požadavek, když něco skutečně dohloubky poznáme, že zjistíme, že vlastně vůbec není potřeba to měnit. Jo? Náš normální životní postoj je přesně opačný. My, my z pravidla vždycky usilujeme o to něco změnit. Jo? Na sobě, na ostatních. Jo, něco se nám nelíbí, tak šup a už vyhrnujeme rukávy a dáváme se do práce. Ty nebudeš dělat tady to takhle, ty to budeš dělat takhle, ty to budeš dělat správně. To znamená tak, jak já to vidím. Jo, a Blbákov se rozjede. Jo, takže to je jeden z těch pádných důvodů, proč právě Budha tolik zdůraznil napřed věci poznat. No a teprve potom, když jsme, když jsme dosáhli ten skutečný dosah poznání věcí tak, jak jsou, poznání sebe tak, jak jsme, ta skutečná realizace, teprve potom máme vynikající základnu mít přehled a měnit, zlepšit věci, které se zlepšit dají, které stojí za to zlepšovat. Hluboce se to týká, tohle to je vůbec důležitá kapitola. Vemte si v normálním životě, čím vlastně jsme mnohdy motivováni, <kly> když právě v Joně s něčím nesouhlasíme. Politické, politické větry, bych tak řekl, závany. Jo, ty jsou toho extrémním, extrémním příkladem. Ale i v našem každodenním životě, jo, mnoho, mnoho aktivistů a tak, a se zasazuje za jistou ideu, za jisté chování. A nakonec v rodině zrovna tak, jo, je tam, je tam zkrátka jistá norma, co je správné chování a tak. A když vlastně něco chceme, jo, za něčím jdeme a něco chceme zlepšovat, jo, když skutečně bychom citlivě analyzovali motivaci, většinou je tam nenávist. To, co nás žene právě k tomu, aby jsme něco měnili, aby jsme něco, něco, něco přeměňovali a tak. Většinou je to rezistence nebo nespokojenost, což vlastně jsou různé formy nenávisti. Odpor, rezistence, nechtění. No, to jsou všechno odrůdy nenávisti. A když se na to podíváme z karmického pohledu, tak samozřejmě všechno, co děláme s touto motivací je negativní. Negativní karma vzniká, poněvadž je motivována, jo, karma je motivace. Motivace je negativní, následek bude bolestný. To je přímo, přímo z té, té, té, té základní budhová rovnice. Jo? A proto je tam tolik podtržen ten článek napřed poznat, pokud možno, někdy nemůžeme tak dlouho čekat, to je taky pravda, jo? Musíme, musíme se aktivně něče, do něčeho zapojit. Ale jako životní postoj, skutečně je to dar, kdo si tohleto uvědomí, napřed věci důkladně poznat a teprve na základě té moudrosti, která se projeví, na základě toho něco měnit, tam, když budeme analyzovat naší motivaci, dojdeme právě k těm k těm pozitivním kořenům. Je to, řekněme, láska k lidem, láska ke zvířatům, soucítění, je to tendence sdílet, tendence pomáhat, je to moudrost, která se, která se stane motivační složkou. Všechno, co podniknu z, tohodle, z tady toho, stále toho, z tady této perspektivy bude pozitivní. Přinese to, přinese to blaho a jo, takový mentální, mentální krok dopředu, ne-li vzhůru. Napřed poznat a potom měnit. Takže jeden, jeden z těch z těch. A principu, který se, který se tolik vyskytnou právě v životě toho, kdo jde cestou v hledu, je schopnost ovládat svoje reakce. Normálně v životě reagujeme celkem na všechno, především na příjemné a nepříjemné pocity. Když je tam něco příjemného, tak ej chuchu, je tam pěkný ulpění a ať to zůstane, ať je toho víc, ať to nezmizí, ať toho mám hodně. Jo, reakce automatická. Když je to něco nepříjemného, když je tam nepříjemný pocit, bude tam právě mm, postoj rezistence, postoj vyhnutí, uhnutí odklonění, přeskočení a nebo konflikt. Takže um, jo, člověk čím méně je vlastně tak nějak nadán takovým přehledem a moudrostí, tím, tím víc bývá vylifrován právě těm, těm této automatické reaktivnosti naší mysli. A samozřejmě každá reakce je spojená zase s karmou. Vytváří karmu. Jo? A většinou to potřebuje jistou kultivaci v tomto směru meditace v hledu, že se nám tam, ale nejenom to, jo? My, my se k tomu samozřejmě můžeme dostat i, i vědomým, vědomým životem, řízeným životem. Jo? Ale to, co je tam potřeba, je dostat, dostat do naší mysle větší prostornost, aby zkrátka nenastávala automatická reakce, aby jsme tam vždycky měli možnost svobodné volby. A je to, je to krásná věc, poněvadž ten, kdo to rozvine, najednou vidí, že těch možností, jak s nějakou situací zacházet, je mnohem víc, než se zdálo. Jo, dokud, dokud ty věci neznáme a, a jsme právě v, takové té, v tom lineárním životě, kdy jedno následuje za tím druhým a člověk je tak téměř tlačen tím životem dopředu, tak většinou jsou tam, těch možností tam bývá hodně málo, prostě nevidíme, že by bylo možné na takovou situaci reagovat jinak, než to, než to vzít a nebo to odmítnout. Přijmout nebo odmítnout. Ale teprve hlubší kultivace v tomto směru tam otevře, že je tam 50 dalších možností. A to, právě to je právě ta, ta dimenze, která se dostane do života toho, kdo jde cestou v A že o život bude, je to relativně dobře dokumentováno. To je krásný příklad právě. Takové té rozvážlivosti. Jo, ale je to rozvážlivost, která nikdy neopouští a právě cit. Je to vždycky, vždycky protchnuto ehm, soucitěním. Soucitění v češtině má takový zvláštní přídech významový. Soucit jako takový zrovna tak. Je to prostě napojení se, napojení se na ostatní bytosti. v vědomí, direktní vnímání i těch ostatních. Jo, to je u bude vždycky cítit, tahle ta na ten prostor. Jo, a nakonec v takové té rizí podobě jo, cesta, čistoty myslí, cesta poznání, já to tady naschvál jsem rozehrál jako dva různé směry duchovní. V té praxi mnohem víc se to vyskytuje v kombinace. Jo, takže vždycky nějaká kvalitní duchovní cesta v sobě bude mít jistou dávku moudrosti. Bude, bude tam určitě jako zdůrazňovat i, i ty aspekty té druhé cesty. Zrovna tak ta buddhistická cesta a, silně zdůrazňuje cest, čistotu mysli a celou, tu, a celou tu kultivaci v tom směru právě a soustředění. Jo, takže v praxi se vlastně vždycky setkáme si s tými kombinacemi, jo, ale většinou tam jedna z z těch základních kvalit bude převládat nad tou druhou. A z toho přísného buddhistického pohledu meditace sama tá pořád ještě jo, vlastně medituje koncept, medituje pojem, medituje mentální složeninu. Jo, a teprve ta cesta v hledu se dobírá až té úplně takové základní skutečnosti, jaká je. Mě zajímá že to byl Krišna Murti, kdo řekl, to není tvoje úsilí, co tě osvobozuje, to je pravda, která osvobozuje. Jo, a je to, velmi, to velmi, velmi hluboce právě ten princip a podstatu budovy cesty. A navíc ta cesta samatá, ta cesta čistoty mysli, vede k blaženosti, vede k takovému božskému vědomí. Jo, na napojení na božské vědomí. Ta cesta v hledu vede mnohem víc do té dimenze osvobození. A životní lehkosti, jo, ta charakteristika je, že člověk, který, který je v, tom, v, tomto, v tomto směru kultivován, Jo, je schopen nechat věci přijít, je schopen nechat věci odejít. Je takový průběžný. Nelpí. Netrpí. To je základní budova rovnice, jo? Ulpění, intenzita ulpění rovná se intenzita utrpení. A Čan Čá, ten tajský učitel, ten, ten byl mnohdy dobrý v takových těch situačních um, výrocích. Tehle a čan byl ještě jeho mnich, žák, a zametal tam prales. A, a, a zrovna mu šlo smysl, že teda na co tu univerzitu dělal, teď skončil v... Um, v džungli s koštětem v ruce, jako mnich s volenou hlavou, zametám prales každý den, jak to dopracoval, co mu to přišlo, jo, a, a Čančášel zrovna vokolo. A to tak na něj podívá, říká, trpíš hodně? Asi si na něčem ulpěl. Šel dál, samozřejmě, jo. <laughs> je to zajímavá věc, jo, že míra našeho utrpení nám vlastně indikuje míru našeho ulpění. Zajímavá věc. V buddhismu se hlavně mluví o zbytečném utrpení, jo, to je to mentální. To tělesné, to je výraz karmy. To, co jsme všechno tak nějak si připravili a, a tak v té minulosti. Takže, jo, jestli tělo prožívá nějaké, nějaké potíže, nemoci a tak, je to především zrání minulé karmy, s tím se nedá tak moc dělat. Jo, a na to se ta budhová nauka tolik nevztahuje. I když taky, ale méně. Jo, v budismu jde hlavně o utrpení, který je úplně zbytečný. S tou fyzickou bolestí i tam. I tam existuje změna, poněvadž za normálních okolností, když nás opravdu něco začne bolet, většinou to stáhne naší mentální stránku sebou do deprese, nebo do takové bolest, do takového bolestinství, Jo, a potom trpíme teda z obou strany, tady tělesná bolest je tady mentální bolest. Takže ten, kdo kdo je jako nějak tak prošel nějakým těma stupněma vývoje v tom, v tom směru v hladu, tam zůstane akorát ta tělesná bolest, ale ta mentální tam není. A O Budhově je známo, že měl obtížný konec života, byl těžce nemocný, s velkými bolestmi a tam ty, ty suty, některý tam právě popisují, jak Budha vlastně měl tu možnost jít kdykoliv do Nibána Samapatí, jo, kde, kde vlastně není vnímání. Takže, jako když to bylo, kdy bylo nějaké nesnesitelné nebo tak, tak kdykoliv mohl jít do nirvány, kde není samozřejmě žádné takové věci. Takže tam je potom ta možnost i tu fyzickou bolest úplně odpojit. Zajímalo by mě vědět, Něco o vaší životní cestě. Jak jste došel tam, kde jste nyní? Jo, to je hodně krůčků a kroků. Nějak tak strašně krátce. Mě bylo... Osmnáct, Takový ten první impuls vůbec. Mně bylo asi dvanáct nebo třináct. A... Můj starší brácha mi poslal takový zajímavý dopis, on už nebydlel doma, a poslal mi takový dopis, kde mě nějak tak pobízel, abych neničil čas že je jako v životě spousta zajímavých věcí a abych, abych jako, um, ne, nedělal zbytečné věci a tak. A nějak to na mě šíleně zapůsobilo. A tak jsem se začal zajímat zkrátka o takový věci, ještě zdaleka ne duchovní. Ale, jo, něco to ve mně probudilo zkrátka. Něco se změnilo. Potom později, když mi bylo asi těch 18 nebo tak, chodili jsme na výtvarnou školu, dělali jsme blázniviny a určitě tam bylo jistý hledání a nespokojenost s tím, jak věci jsou. Jo, v mém životě a ve světě Něco mi hrozně vadilo, no, že, že svět se kutuval zaručeně jinak, než jak by, jak by měl a, že a všechny ty představy, jak by měl, samozřejmě to byly různé ideály, ale určitě utrpení vlastně a utrpení v ostatních to bylo něco, co, co jsem rozhodně nemohl přijmout v té, v té rozloze, ve které se to odehrává a samotný náhled do života zvířat s tím vzájemným požíráním, ale tak brutálním způsobem, jak si silnější udělá z toho slabšího svoji večeři. To mě teda tak šokovalo vždycky, tahle ta skutečnost. Jo, a tohle všechno dohromady opravdu ústilo do jistého duchovního hledání, které nenacházelo, je fakt, že v té době jsme se jako scházeli tam na Žižkově v suterénu přátelé z výtvarky a ta, táhli jsme dlouhé rozhovory filozofické a všechno možné a to vlastně vedlo. Ale občas, jo, občas jsme se dotkli různých, různých poloh, které které měly něco, něco co říct. Například to slovo průběžný, to je z téhleté doby, um, já jsem tehdy dělal takové různý happeningy, um, mm, no občas to hold až nějak ve čtyři ráno a tak. A <coughs> tohle byl jeden, jeden z takových faktorů, kterými tehdy se velice silně probudili v mysli, jo, být průběžný, nechat věci přicházet, nechat je odcházet, nezadržovat, jo, a platí to do dneska. Platí to v budově nauce neuvěřitelně silně. Tak to byla taková pohnutá doba. A tady naše páteční nahrávka končí. Um, technický důvod zabránil nahrát celý rozhovor.